Втората идея за размишление любящият Алхалач. Казва: Раят все ме търси. Той умира по мене, но не ми е нужен, защото аз познах Бога. Подобно е положението при Юда. Юда не е като другите ученици да търсят истината или да служат. Юда не е нито търсач, нито служител. Юда е познавал Христос и Бога. Не търсене, не вяра, а познаване. Това е нещо много по-дълбоко, пряко познаване, чрез откровение. Това е, както ще видим после, могъщо гностично Евангелие, не просто Евангелие. Това е нещо друго. Има само две Евангелия от над 70 евангелия покривни, които ги няма в Библията, които са по-дълбоки от Юда. Разбира се Евангелие, на Юда е по-дълбоко от Библията, но тези други две евангелия, Евангелие на Луцифер и Евангелия на Христос, са много-много по-дълбоки и за сега малко или много скрити. Така, казва Аз познах Бога, казва Предпочитам да, са, да съм идолопоклонник, забележете. Такъв е той. Предпочитам да съм идолопоклонник, но да съм искрен и любящ. Тук говори за ислямисти, които в джемиите си правят нали, разни неща. Имитират някой път вярност, но той ги различава, понеже Бог работи в него. Значи, предпочитам да съм идолопоклонник, но да съм искрен и любящ, отколкото да съм лицемер в джамия. Едно от нещата за което е привлякал врагове. Казва, постоянната молитва създава постоянната любов, а постоянната любов е откривателят на Бога. Значи тук става вопрос за непрекъснатата любов. Това е откривателят на Бога. Казва, Никога не замествай любовта с Джамия, друг куршум, който не могат да понесат неговите хора, даже и някои съфи. Никога не замествай любовта с джамия. Никаква красота няма в джамията. Любовта е красотата. А не че красотата е красота. Забележете какъв стил има един велик посветен. Любовта трябва да умъртви всяка религия и да остане само Бог. Странен начин, но той както майстер Екхард е мистичен учител. Не просто, той не е духовен учител. Той е надминал отдавна духовността. Това важи и за Юда. Той е вече в божествеността и в мистиката. Това са други степени. Само чрез любовта човек ще спаси себе си от себе си. Всяка религия е секта. Само любовта е Бог. Всяка религия е секта. Само любовта вижда в злото скритото Божие добро, а, тези, а този, който е изгубил любовта си, вижда в злото зло. Естествено, като нямаш любов. Защото той е убеден от Сатана да вижда неправилното. Значи когато нямаш любов, виждаш в злото зло и казва Алхалач. Защото той е убеден от Сатана да вижда неправилното. Ако имаш любов, Бог ще ищ е да те убеди по друг начин. Като нямаш любов, има друг заместител. Защото трябва да изстрадаш това, защото нямаш любов. Когато познаеш любовта, религиите изчезват. Корана изчезва. Отново намразен за такива изречения Велики Алхалач. Корана изчезва. Това означава и Библията изчезва. Въобще свещените книги изчезват. Остава само същественото. Самия Бог. Същността. Книгата на книгите, казва Алхалач, е любовта, а не Корана. Отново голям бунт, голям воен. Който е разбрал това, е обезумял. Ето пияния е суфизъм. Т.е. обезумял и пияно означава на суфия езика изчезнал в Бога. Това е сливане. И после вече има едно завръщане, което не може, после ще кажа за него. Казва, нито бедност, нито богатство и изобилие те правят богат. Само любовта към Бога те прави богат. Значи ето една мярка, Щом нямаш любов, това е мярка, че винаги си беден. Няма, няма значение какво притежаваш. Нали? Може да притежаваш, някои си купуват вече места на Марс. Тук е тясно, след време там ще им стане по-тясно. Истинския суфи общува повече с Бога, отколкото с хората. Когато общува с хората, той пак общува с Бог в тях. Но дори и тогава... Нали? Той предпочита да общува по-малко с хората, а повече с самия Бог. Истински знаещият живее в състоянието на Бога. Тоест вечно със... Тук няма настроение. Ама аз съм хубаво настроение. Според Алхалач това означава, че си пропаднал. Ама лошо, но това менят. Вечното състояние на Бога. Тук нямаш избор. Тук най-малкото, което е, както и е при Учителя, Радостта е постоянна. Просто нямаш избор. Нали? Не можеш да разбулиш Бога, казва Алхалач. Той сам се разбулва в тебе. Това е, това е негово решение, не е твое. Разбира се, когато си много предан, някога той ще реши как да се разбули, как да ти се открие. И тогава ти само го узнаваш. Откривах, че Той е в тебе който има любов, която е познала Бога. Никога вече не се покланя на Луцифер, нито на някаква църква. Бог е всичко. Той е злото, за да видиш себе си. Той е грехопадението, за да извисиш себе си. Той е любовта, за да познаеш себе си. Злото ще осъществи проглеждането. Грехопадението ще осъществи извисяването. А любовта ще осъществи сливането и изчезването. Има и сливане без изчезване. Има и с изчезване. Има сливане с пълно изчезване. Има сливане с изчезване и завръщане. Връщаш се пиян сред хората за винаги. Просто това е друго състояние. Алхалач чрез голямата си любов и отреченост е постигнал състоянието Фана. Фана, т.е. на езика суфи, изчезване в Бога. След това изчезване той се завръща в себе си в състоянието Бака. Т.е. ще обясня. От фана, от изчезване, той се завръща в бака. Бака това е състоянието на постоянство в присъствието на Бога. Тук вече просто няма избор. Той се завръща поради любовта си към хората. В постоянно постоянство в присъствието на Бога. И тук той вече е започнал постоянно да хвали Бога. Не е някакъв ум, който си представя и хвали Бога, но без да е осъзнат. Той се е завърнал вече от Бога. Защото чрез Бога той вижда навсякъде само Бог. Той реално вече го вижда. Той не си въобразява. Умът е отстранен. Алхалач вече е дух. И когато Алхалач казал, аз съм истината, това е било велика истина. Защото той е бил в велико единство с Бога. И нещо повече. Аз съм истина и както казах. Бог се произнася в него. И това е, пак казвам, тайната на човека и тайната на развитието. Това е пределът на развитието. Пределът и тайната на живота е мистичен съюз с Бога.